Якби всі вони, – указала рукою за вікно на ті велетенські портрети, одразу знали, що коли-небудь все-таки доведеться відповідати, у них би не було таких задоволених пик. «Кого ви маєте на увазі? – запитав Мирось, простеживши поглядом за моєю рукою. Я подумала, що перегнула палецю. Ще здадуть мене до найближчого відділку міліції за розповсюдження крамольних думок серед свідомої радянської молоді. Я опустила руку і вирішила бути обережною. Усі, хто вважає за можливе розпоряджатися чужим життям, вони були достатньо заінтриговані, але збурити свідомість двох студентів-атеїстів не було моєю метою. Вони дивилися на мене як на слона, що несподівано з'явився посеред хрещатика. Томочка стояла із напіввідкритим ротиком, з якого мило поблискували її білі гострі зубки. В очах морося світився захват. Вони були малі й наївні і дуже підходили одне одному. А можливо, таку ілюзію створювала красуня Томочка? Принаймні, у її присутності мирось набував значущості і виглядав солідно. Я бачила, що вони б залюбки поспілкувалися зі мною ще трошки і вирішила віддати ініціативу у їхні руки. А тому глибокодумно замовкла, відвернувшись до вікна. Вони знову перезирнулися. Я відчула спиною їхній мовчазний діалог. За мить вони озвучили його. Чи можемо ми запросити вас на каву, сказав Мирось. Відсвяткуємо іспит, з благоговінням у голосі додала томочка. Навіть не знаю, із удаваною неохотою відповіла я. У вас, певно, купа своїх справ. На сьогодні ніяких справ, весело сказав Мирось. Ходімо, я пригощаю. Остання фраза. Мені особливо сподобалося, адже у мене, як я вже зазначила, не було ані копійки. І, відверто кажучи, страшенно хотілося випити кави. Ми пішли довгим прохолодним коридором на центральні сходи, укриті затоптаною килимовою доріжкою. Я, мимоволі, поринула у цю призабуту, неелектризовану атмосферу іспитів – коли здавалося, що твоє життя залежить від легкого розчерку у заліковці. А увесь час до здачі ходиш на ватяних ногах. Язик в роті розпухає від жаху. Хода моїх супутників була легкою. Вони вижили. Краєм ока я помічала, як Томочка увесь час намагається ухопити Мирося за руку а він з лагідною відстороненістю потискає і відпускає її тендітну лапку. Пробившись крізь пітнілі натовпи студентів, ми нарешті вийшли на перехрестя. Мирось кивнув на протилежний бік, там, на перетині вулиць, містився гастроном. Біля нього купчились різного роду громадяни – здебільшого ті ж студенти, що відбули навчальні тортури. Я зрозуміла, що гастроном і є та кав'ярня, де ми мали випити каву. Інших кав'ярень поблизу не спостерігалось. Зайшли до середини. Біля прилавку вилася довга вервечка справих. Обслуговувала одна продавчиня у білосірому халаті, і грайливій накрохмаленій короні у збитому коконі волосся. Вона нагадувала багаторуку індійську богиню Калі, адже одночасно виконувала купу справ. Зі здивуванням я помітила, що кавового апарату тут немає. Лише широка металева таця з розігрітим піском і десяток другий Маленьких турок. Приймаючи замовлення, продавчиня кілька секунд поводила турками в піску і майстерно відривала їх від цієї пательні рівно в мить кипіння.